20. Спіральна логіка Лоріана Барчок ще ніколи не почувалася так запаморочливо, так приголомшено. Вона спробувала усвідомити те, що тепер знала, але зрозуміла, що її свідомість занадто розтягнута, щоб навіть спробувати. Їй довелося сісти, але щойно вона це зробила, то знову скочила на ноги і почала ходити туди й сюди, тоді вітріщатися на стіну, а тоді знову сіла. Цього ранку привезли пакунок. Щоб його відкрити, потрібно було залишити свій відбиток пальця, а також краплину крові, щоб підтвердити її ДНК. Лоріана не знала, що взагалі існували такі пакунки. Чому щось мало бути аж таке захищене? Перша сторінка виявилася списком розподілу. Всіх людей, які отримали копію доданих документів. У будь-якій іншій справі такого масштабу їх мали бути тисячі. Але цей пакунок надіслали лише одній людині. Що собі думав Шторм? Він, мабуть, дійсно збився, якщо надіслав їй такий таємний документ високої пріоритетності. Хіба він не знав, що вона жахливо приховувала таємниці? Ну, звісно ж, знав. Він все про всіх знав. Тож питання полягало в тому, чи надіслав він їй пакунок, цілковито очікуючи, що вона усім все розбовкає. Чи невже він дійсно вірив, що вона єдина оберігатиме це приховане полум'я? Їй стало цікаво, чи саме так почувався дзвін, коли усвідомив, що був єдиним, з ким і досі розмовляв шторм. Йому теж почало паморчитися в голові. Чи почав він ходити з боку в бік та втуплюватися в простір? Чи, може, Шторм обрав когось мудрішого і практичного, щоб той був його голосом на землі? Когось, хто міг би запросто взяти на себе таку величну відповідальність? Хоча вони чули про дзвони лише завдяки чуткам приїжджих працівників. Деякі люди вірили, що Шторм говорив із ним, інші ні, думали, що це була звичайна маячня тоністів. «О, він справжній!» – сказав їй Сікора. Я одного разу його зустрічав. З Гіллярд, Тяцянім. Це викликало підозри з приводу будь-яких слів про цю зустріч, оскільки Сікора був єдиним живим в стрійці. Саме він нас сюди скерував. Дав нам ці бісові координати. Це, звісно, було до всієї тієї справи про святого. Це все трапилося пізніше. Як на мене, то він здавався досить звичайним. І що ти знаєш про звичайне? Хотіла сказати Лоріана, але змовчала і дозволила Сікорі продовжувати те, чим той займався. Лоріані не запропонували роботу помічниці Сікори, коли вони рік тому вперше почали тут обживатися. Її отримала інша молодша агентка, яка щедро розхвалювала Сікору і бігала за ним, наче занадто старанний камердинер. Ну, навіть якби Лоріані запропонували цю роботу, то вона б відмовилася. Бо, врешті-решт, усе, що вони тут робили, було лише ілюзією працевлаштування. Нікому не платили навіть гарантований базовий дохід. Люди працювали, бо не знали, що ще робити, а враховуючи, що тепер регулярно прибували кораблі, робота була завжди. Колишні агенти ніби приєднувалися до будівельних команд чи організованих громадських заходів. Один навіть відкрив бар, що швидко перетворився на популярну точку після довгого спекотного дня. А грошей на атолі ніхто не потребував, бо вантажні кораблі прибували з усім, чого можна було хотіти чи потребувати. Сікора звісно, ж призначив себе відповідальним за розподіл, наче вирішувати, хто того чи іншого дня отримував кукурудзу, а хто боби, було важливим проявом влади. З самого початку бажання шторму необхідно було визначити з його дій. Все почалося з того самотнього літака, що пролетів над ними. Майже занадто високо, щоб хтось помітив. А далі з'явилися перші кораблі. Коли ті кораблі з'являлися на горизонті, колишні агенти Німба дуже зраділи. Нарешті, майже після місяця виживання на обмежених ресурсах атолу, шторм почув їх благання і їх врятують. Чи так вони думали? Кораблі, які прибули, були на автопілоті, тож не було в кого питати дозволу висадитися на палубу. А коли вивантажили запаси, на кораблях більше нікого не чекали. На палубу, звісно, міг будь-хто висадитися, але щойно вони це робили, в їхніх документах спрацьовував сигнал тривоги, і ми синє світло, і попереджувальна мітка була більшою, ніж червона червон всі, хто залишався на борту, отримували позначку про негайне витіснення, а якщо хтось гадав, що це блеф, то просто там на проході стояла консоль витіснення, готова стерти їхню свідомість і переписати їхні мізки новими підробними спогадами. Спогадами когось, хто не знав, де вони щойно були. Це примушувало людей забиратися з корабля навіть швидше, ніж вони на нього потрапляли. Мітка на їхніх документах зникала лише, коли вони тікали з бірсу. Та навіть попри це кілька співробітників Лоріани все одно забажали поплисти геть на тих кораблях, вирішивши стати кимось іншим в якомусь іншому місці світі, але не залишатися на кварджеленні. Вилоріани був друг дитинства, якого витіснили. Лоріана цього не знала, доки якось не наштовхнулася на нього в кав'ярні. Вона його обійняла, почала теревеніти, питаючи, що трапилося з його життям після закінчення школи. «Пробачте», – виховано сказав він, – «я справді вас не знаю». Ким би ви мене не вважали, я вже не він. Лоріана була приголомшена і присоромлена. Настільки, що він наполіг, щоб пригостити її кавою та сісти за столиком і поговорити. Очевидь, тепер він розводив хаски та маламутів для щорічних перегонів, маючи повний набір вигаданих спогадів про життя, проведене в регіоні Північного мису. Але хіба тебе не турбує, що все це неправда? – запитала Лоріана. У всіх спогади неправдиві, – зауважив він. Десятеро людей цілком інакше пам'ятають одну подію. Окрім того, ким я фактично був, не має значення. Це не змінює мене теперішнього. Я обожнюю те, ким я є, що раніше, напевно, було неправдою, бо інакше б я взагалі ніколи себе не витіснив. Це була не зовсім кругова логіка, скоріше, спіральна. Прийнята брехня, що розкручувалася навколо себе, аж доки вигадка зникала в сингулярності того, мовляв, кому в біса не байдуже, доки я щасливий. Минув рік з появи тих перших кораблів, і все вже стало на свої місця. Будувалися будинки, прокладалися вулиці, але дивнішими були великі клапті на чисельних островах, які заливали метровими прошарками бетону. Ніхто не знав, для чого саме. Будівельні бригади лише виконували замовлення. А оскільки вказівки шторму завжди мали на меті будівництва чогось розсудливого, вони вірили, що все проясниться, що й на роботу буде доведено до кінця, коли б це не трапилося. Лоріана виявилася керівницею групи зв'язку, надсилаючи шторму нестерпно повільні однобічні повідомлення завдяки примітивним пульсаціям статики. Це була дивна робота, бо вона не могла прямо попросити щось у шторму, оскільки шторм був зобов'язаний відмовляти будь-яким проханням лихочинців. Тож вона могла зробити лише декларативні заяви. Припливли вантажні кораблі. Ми нормуємо м'ясо. Будівництво Пірса затримується через погане заливання бетону. А коли за п'ять днів з'явився корабель із додатковим м'ясом і свіжим бетоном, всі знали, що Шторм отримав повідомлення і нікому не довелося насправді про це просити. Зв'язковий стірлінг набирав повідомлення, але не вирішував, якій надсилати текст. Це була робота Лоріани. Вона відповідала за всю інформацію, що виходила з острова. А маючи стільки інформації, вона мала обирати, про що повідомляти, а про що ні. Хоча Шторм тепер заповнив увесь атол камерами, ці камери не могли транслювати відео через перешкоди. Все мало записуватися і фізично вивозитися з сліпої зони, перш ніж це могло транслюватися шторму. Були розмови про прокладання старомодного волоконно-оптичного кабеля, що мав сягати краю сліпої зони, але це, вочевидь, було не основним пріоритетом шторму, бо він ще не надсилав необхідні для будівництва матеріали. Тож наразі шторм у кращому разі бачив речі з запізненням на день. Це робило центр комунікації критично важливим, оскільки це був єдиний спосіб інформувати шторм. Того дня, коли вона отримала і відкрила захисний пакунок, то просунула повідомлення в кіпу інших, що чекали, поки Стерлінг не дійшла їх, використовуючи їхню кодову систему. Там було написано лише «Чому я?» «Чому я що?» – запитав Стерлінг. «Просто напиши», – сказала вона йому. «Шторм знатиме». Вона вирішила навіть не розповідати йому про пакунок, бо знала, що він не полишить її, доки вона не розповість, що було всередині. Він зітхнув і не текст. Ти ж розумієш, що він не відповість, мовив він. Він, напевно, просто надійшле тобі купу винограду чи щось таке, а тобі доведеться розбиратися з тим, що це означає. Якщо він надішле мені виноград, я зроблю з нього вино і нап'юся, і це буде моя відповідь. Виходячи з бункера, вона наткнулася на муніру, яка доглядала за невеличким городом просто біля входу. Хоча вантажні кораблі привозили їм фактично все необхідне, муніра все одно вирощувала все, що могла. Так, я почуваюся корисною, якось сказала вона. «Домашня їжа смакує мені краще, ніж будь-що вирощена штормом». «Знайте, я отримала дещо від шторму», – розповіла вона Мунірі, «Можливо, єдиній людині, якій справді могла довіритися». «Я не впевнена, що робити». Муніра не відвела погляду від своєї роботи в городі. «Я не можу розмовляти з тобою з приводу будь-чого, що стосується шторму. Я працюю на женця, пригадуєш?» «Я знаю, просто це важливо, і я не знаю, що з цим робити». А що шторм хоче, щоб ти з ним робила? Він хоче, щоб я тримала це в таємниці. Тоді тримайся в таємниці, сказала Муніра. Проблему вирішено. Але це також була лише спіральна логіка, бо шторм ніколи не повідомляв якусь інформацію, не маючи на те мети. Вона могла лише сподіватися, що мета стане очевидною, а коли це трапиться, вона все не зіпсує. Як справи у женця Фарде? поцікавилася Лоріана. Вона багато місяців його не бачила. — Незмінно, — сказала їй Муніра. Лоріана вважала, що жнець, в якого вкрали мету, це гірше, ніж бути безробітним агентом Німба. — А в нього є плани знову почати збирати? Бо зараз на атолі з'явилися сотні працівників, це точно достатньо значне населення, щоб когось тут чи там зібрати. Не те, щоб я жадала таке побачити, але жнець, який не збирає, це вже не особливий жнець. — Він не має абсолютно жодних планів, — сказала їй Муніра. — То ти за нього переживаєш? А ти б не переживала? Наступною зупинкою Лоріани був розподільчий центр. Наш швидкоруч збудований склад поруч з пірсом, де Сікора проводив найбільше часу, ходячи навколо і тицяючи в різні речі. Лоріана була там, бо мала його оцінити. Перевірити, чи не поводиться він інакше. Побачити, чи він часом не отримав однакову з нею інформацію, чи не був він у офіційному списку розповсюдження. Але Сікора не змінився. Був так само бюрократичний і схильний до організаторства. Безперечний майстер дрібних проєктів. Він зрештою помітив, що вона там засиджується. «Я можу щось для вас зробити, агент Кобарчок?» – запитав він. Хоча вони вже понад рік не були агентами Німба, він усе одно вдавав, наче це не так. «Мені просто цікаво», – заговорила вона. «Чи замислювалися ви, чому ми на Кваджелені?» Він підвів очі від свого інвентарного блокноту і якусь мить її порозглядав. «Шторм, безперечно, хоче започаткувати тут громаду, і саме нас обрав, щоб її заселити. Хіба ви ще цього не усвідомили?» «Так, я знаю», – погодилася Лоріана. «Але чому?» «Чому?» – повторив Сікора, наче питання було абсурдним. «А чому хтось взагалі десь живе? Немає ніякого чому?» Не було причини продовжувати розмову. Лоріана усвідомила, що Шторм хотів, аби Сікора саме так і думав. І це, напевно, було частиною причини, чому той не отримав пакунка. Бо якби отримав, то напорягав би на тому, щоб запхати свого пальця в пиріг і зіпсувати його. Було краще, якби він взагалі не знав про існування порога, який можна псувати. «Не зважайте», – мовила Влоріана. «В мене просто складний день». «Все так, як має бути, агент Кобарчок», – сказав він, слабко намагаючись поводитися по-батьківськи. «Просто робіть свою роботу, а мені залиште загальну ситуацію». Вона так і зробила. Вона щодня надсилала повідомлення, які було потрібно надзіслати, і спостерігала, як продовжувалося будівництво. Всі працювали зі сліпою щасливою старанністю бджіл-трудівниць, не знаючи нічого, крім свого конкретного завдання. Їхні світи ставали настільки малими, що вони вже не могли бачити далі наступної заклепки, яку потрібно було приварити. Всі, окрім Лоріани, яка на відміну від Сікори, таки бачила загальну ситуацію. Бо в захищеному за допомогою ДНК пакунку були не лише звичайні документи. Там були проєкти і схеми. Плани всього, що Шторм планував тут побудувати. І, як у випадку з самим пакунком, щоб підтвердити своє схвалення цих планів, вона мала вписати свої ініціали, залишити відбиток свого пальця і краплину крові. Наче вона була адміністратором цілої операції. Їй знадобився цілий день і безсонна ніч, щоб наступного ранку дати свою біологічну згоду. Тепер вона точно знала, що саме будував тут шторм. Вона сумнівалася, що ще хтось таке підозрював. Але вони почнуть. За рік чи два це буде складно приховувати. І Лоріана хоч би й не знала, чи щиро радіти, чи бути цілковито нажаханою. Мої рідні жінці Західної Америки. Як ваш верховний клинок, я стою тут, щоб заспокоїти ваші страхи та побоювання з приводу наших стосунків з Мідмерикою. Проста правда полягає в тому, що світ вже не такий, яким був до втрати ендури. Нашій владі постійно кидають виклик сибілянські тоністи, а тривале мовчання шторму залишило без управління мільярди людей. Світу зараз необхідна сила і переконання. Підписання офіційних статей Союзу з Мідмериканською цитаделлю жанців це крок у потрібному напрямку. Ми з Верховним Клинком Годдардом цілком погоджуємося, що всі женці повинні мати свободу збирати без перепон від застарілих звичаїв, що нас обмежують. Ми з Годдардом працюватимемо на рівних умовах разом із Верховними Клинками Північного Мису, Східної Америки, Мексітеки, які вже незабаром підпишуть власні статті Союзу. Я запевняю вас, що ми не віддаємо нашої незалежності. Ми лише підтверджуємо наші аналогічні цілі взаємне благополуччя і розуміння між нашими регіонами. Промова її світлості Верховної кленкіні Західної Америки Мері Пікфорд на весняному конклаві 28 травня року Квоки.